WDR 3 Meisterstücke Klassik für Entdecker mit Michael Lohse Ich komme vom Kabarett, liebe klassische Musik und rede gern darüber. Weg mit den Schubladen. Klassik ist doch oft auch nur die Popmusik der letzten Jahrhunderte. Es gibt so unfassbar viel tolle Musik. Aus dieser Fülle suche ich zusammen mit meinem Team jede Woche ein Meisterwerk aus und erzähle seine Geschichte. Lassen Sie sich nicht täuschen. Ja, die legendären Trois Gymnopädie findet man gern mal auf fragwürdig betitelten CDs aller Klassik zum Träumen. Oder auf irgendwelchen Playlists namens Classically Chilled. Sie sind doch noch wach, oder? Und schon klar, wer denkt beim ersten dieser drei Klavierstücke nicht automatisch an jenen 90er-Jahre-Werbespot für ein gewisses Versicherungsunternehmen? Sie wissen schon, ein Fels in der Brandung. Der Schöpfer dieser nur scheinbar harmlosen Komposition stellt sich vielleicht am besten selbst vor. Ich heiße Erik Satie, wie alle anderen auch. Allerdings kommt dieser spezielle Erik Satie im Jahr 1866 in der Normandie, in Enfleur, zur Welt damals noch nicht mit dem selbstgewählten K, sondern einem kleinen C am Ende seines Vornamens. Vier Jahre später geht es für ihn, die Eltern und seinen jüngeren Bruder Konrad nach Paris. Die Mutter stirbt, die Kinder kommen zurück nach Honfleur zur Großmutter. Als Eric zwölf Jahre alt ist, stirbt auch diese Bezugsperson und er zieht zu seinem Vater in die französische Hauptstadt. Irritierend eigentlich, dass der Komponist später feststellt, Ich hatte eine ganz gewöhnliche Kindheit und Jugend, ohne besondere Vorkommnisse, die es verdient hätten, ernsthaft nacherzählt zu werden. Vieles an Satie wirft umso mehr Fragen auf, je genauer man hinschaut. So auch im Fall seiner Trois Gymnopädie betitelten Klavierstücke von 1888, deren Dauer, je nach Interpretation, extrem schwankt. Zwischen ziemlich flotten 8 und gefühlt endlosen 16 Minuten. Und dann noch dieser höchst seltsame Begriff. Gymnopädie klingt eher wie eine Sportverletzung oder Reha-Maßnahme. Jedoch im antiken Sparta konnte man alljährlich nackte Jungenkörper bei athletischen Tänzen und kriegerischen Wettkämpfen, genannt Gymnopädien, bewundern. Aber mit Satie als Soundtrack? In Zeitlupe vielleicht? Eine zunächst zwischen zwei Basstönen hin und her pendelnde Begleitung, dazu eine Melodie, deren Auf- und Abbewegung auf dem Notenpapier wie eine Welle aussieht. Langgedehnte Phrasen von unregelmäßiger Länge fließen ohne klares Ziel durch die eigentlich ziemlich starre Struktur der Komposition, scheinen aber nirgendwo so richtig anzukommen. Was einem zunächst, angenehm unaufgeregt, ja gechillt erscheint, erweist sich bei genauerem Zuhören als eine faszinierende Sogwirkung, eine vielleicht erst im Schlussakkord aufgelöste unterschwellige Dauerspannung. Tatis Musik wirkt durchsichtig, ja glasklar. Und doch sucht man als Hörer nach Halt. Denn hier ist so ziemlich alles da, nur eben kein Fels in der Brandung. Satis Freund Claude Debussy hat die Stücke instrumentiert. Doch seine Orchesterversion hat die Popularität der Trois-Gymnopédies zwar enorm gepusht, das aber zu einem Preis. In Debussys samtigem Harfen- und Streichersound geht einiges von der fremdartig kargen Schönheit dieser extrem reduzierten Klavierstücke verloren. Überhaupt inspirierten Eric Saties *Trois Gymnopédies* viele Künstler zu ganz eigenen Adaptionen, ob Jacques Loussier oder *Blood, Sweat and Tears*. vor allem natürlich die erste und bekannteste der drei Gymnopädien. Die zweite hat Sati seinem Bruder Konrad gewidmet, sie beginnt sowohl ziemlich ähnlich, als auch völlig anders als das vorherige Stück. Den Dreierrhythmus die ruhige und leise Grundhaltung, die wellenartige Melodie, all das kennen wir bereits aus Nummer 1. Baston auf die betonte erste, Akkord auf die zweite Zählzeit. Eine auf seltsame Art gleichzeitig fließende, wie völlig starre Begleitung. Sie führt dazu, dass jeder Taktanfang erst einen Augenblick später in eine neue Farbe getaucht wird. Und das nicht selten unvorhersehbar. Monotonie und ständige Verunsicherung in einem. Finden Sie es immer noch total gechillt? Gleichzeitig schafft Eric Satie eine trügerisch gleichförmige Umgebung. Mit dem Resultat, dass bereits kleinste Abweichungen einen geradezu ungeheuerlichen Effekt erzielen und ein, zwei veränderte Vorzeichen fast klingen wie eine neue Welt. Er gilt als der seltsamste Musiker unserer Zeit. Er gehört in die Reihe der Phantasten. So, Erik Satie über Erik Satie. Vielleicht ein wenig steil die These, aber man könnte behaupten, dass die großen Komponisten des 19. Jahrhunderts sich immer auch an der Frage abgearbeitet haben, was man nach Beethoven überhaupt noch radikal Innovatives fürs Klavier schreiben kann. Und hinzufügen, dass ausgerechnet Erik Satie, der in unserem Konzertleben nach wie vor kaum eine Rolle spielt, es mit seinen trois Gymnopädie einfach gemacht hat. Keine Virtuosität, keine thematische Arbeit. Glauben Sie ja nicht, Satie würde das Thema vom Anfang gegen Ende kunstvoll variieren. Nichts da. Und dreimal dürfen Sie raten, wie Gymnopädie Nummer 3 anfängt. Okay, statt G und D wechseln hier A und D. Aber der Pianist und Satie-Experte Thomas Bechli trifft den entscheidenden Punkt, wenn er feststellt, wenn nur zwei der drei Stücke nacheinander gespielt werden, nehmen wir sie trotz der Ähnlichkeit als Kontrast wahr. Erst durch das dritte Stück stellt sich die Wirkung irritierender Gleichförmigkeit ein. Jetzt können Sie sich vielleicht vorstellen, dass eben dieser Eric Satie später eine Musik d'Ameublement erdacht hat. Eine Musik, die funktioniert wie ein Möbelstück. Sie ist einfach da und man bewohnt sie, ohne noch groß drüber nachzudenken wenn das kein Gegenentwurf zur bürgerlichen Kunstauffassung und zum romantischen Geniekult ist. 1887, ein Jahr vor Entstehung der Troschemnopedi, beendet Satie die verhasste musikalische Ausbildung am Konservatorium und nicht etwa mit Auszeichnung. Egal ob Klavier oder Harmonielehre, Eric zeigt wenig Ehrgeiz und wird schließlich der Hochschule verwiesen. Besonderes Interesse allerdings hegt er bereits seit Kindertagen für Musikstile aus fernen Zeiten, wie den gregorianischen Choral. Ein bisschen was davon findet sich auch in der schwebend unaufgeregten Melodieführung seiner trois gymnopädie wieder. Und was wäre weiter entfernt vom opulenten, üppig-blumigen Duft der französischen Musik seiner Zeit. Der Rhythmus bleibt durch alle drei Stücke gleich, eine Sarabande, ein gravitätischer Tanz, dessen Hochkonjunktur bei Hofe Ende des 16. Jahrhunderts nun wirklich auch schon eine ganze Weile her ist. So sehr Eric Satis spektakulär-unspektakuläre Gymnopädie moderne Musikformen wie Ambient oder Minimal Music mit beeinflusst haben mögen, weisen die bahnbrechend andersartigen Klavierstücke also ebenso in die Vergangenheit. Mit 21 Jahren verlässt Eric Satie das väterliche Haus, zieht auf den sagenumwobenen Montmartre und arbeitet als musikalischer Leiter im legendären Cabaret Chat Noir, wo er sich, Sie werden es kaum glauben, als Gymnopädist vorstellt. Man hat versucht, Satie mit Begriffen zu beschreiben wie Dilettant, Avantgardist, Clown oder dem schönen Wortspiel Esoterik Satie. Aber genau wie seine befremdlich schönen trois bekommt man diesen Künstler nie recht zu fassen. In Paris verkehrt er, ganz Bohemia, mit so ziemlich allen relevanten Künstlern seiner Zeit, bekannt als Welbert Gentleman, da er jahrelang einen roten Kordanzug trägt, den er in siebenfacher Ausfertigung besitzt. Als man 1925 nach jahrelangem Alkoholkonsum und einer tödlichen Lebererkrankung seine Wohnung öffnet, bietet sich der erschütternde Anblick einer Messiebehausung. Sämtliche Post befindet sich in einem Klavier, dessen Pedale gefesselt sind. Obwohl Satis ungewöhnliche Ansätze ein wichtiger Bezugspunkt für spätere Komponisten wie John Cage waren und er neben Klaviermusik auch Ballett, Orchester und Chormusik schrieb, findet seine eigensinnige Musik bis heute viel zu selten Eingang in die Konzertprogramme. Eric Satie selbst würde das vermutlich mit seinem berüchtigten trockenen Humor kommentieren. Jeder wird Ihnen sagen, ich sei kein Musiker. Das stimmt.